Laugarren unitatea, A, informazio eske, Iru. Bueno, ba, interesaten zait. Ikusteko zein da ordu egokia? Ba, bihar arratxaldean, bostetan, ondo? Bai, oso ondo. Bihar arte orduan, agur? Bai, bihar arte, agur.